Atzo, eh, ari gina errantza birian, eta matutina intzainon eh, San Fermini arraia jaso. Arraia hartu ziren bilen arte 5 mila eta 6 un kilo, eta handik garrankatu zuten boizok amaikaten. Atzaldeko jutan gerritxu zailon guardia frantzesa zerari, matutinari, zanez, trasbordo ezindelagin, gale zidela Europatikan, eta baiora eman bartziola. Juntzen berekin baiora eta handik iru atera atelatzen berriz guardia frantzesa beste handi bat aramiz, Eta guntzen San Fermin bila, eta bile emantute baiogena era. Eta transborda zinten ere egin, eta oan doden sortzitea egin bat zuen. Eta bezala maiketan, ikusten dugu, fuh, hori dela negar garrila egin dutena, negar garrila. Ja. Europa zaito transborda ez dela posible, minu, gure arrantza sistema, transbordo egin abalotuko bidea, engan ikera espezie bat kuota odakaguna, Reabizo Madrid egin ezagun, zemak ilusik un barko etxeretan duzena, beste zagoen arraig gabe, Bino, Europan no hori zaten duen denatxan legin edela, trasbordu zinten legin, posan dira esperuna er zehaz uh -huh. egin ditu den. Kontu da, kostaletik urruti daudenen arrantzuntziak, noski batak harrapatua du eta bestiak ez e, itzultea garestia dela, azken batean? Bai, e, porque azken finan, e, kupo dago hamar mila kilo egunean. Bino, hamar horretu bidean, eta bide arte zute bot mila eta zeinun kilo. Ordo nor normalki ditu, barko bat jasoatzen du beste araia ditxera tolzen da, eta beste egilisten ditazuan. Uh -huh. dugu, Bino ez diuen kalte hiten. Uh -huh. Bino barco narraia jasozian, hiti diuen preabizu eman Madri da. Uh -huh. Eta, por ejemplo, e, preabizu eman ematutina, barri honetan okaz, 5 mila eta kilo. Ba. Europa, Europa itindu lege bat generalizatu dainak entzak, bino e, hori da bajuretzak oso kalte Oso kalte garrila. Hortizan du da, gaba honetan, etorri gara tipo protesta bezala, bo San Fermin egun duan, Bayo, bayo osarrere, bai, e, berrogi bat ontsi elkartu zarete protestan edo zenbat izan dira guztira? Gello, gello, hain izan mozene egun, egun bat barko. Egun bat, gipuzkoazotik edo... Ez ez, antabur, Galleguak, Asturianuak, Kantaborak, Bizkaiterra eta gipuzkoazotik. Kantaburiko barko denak eta ino ezagarra abantzini bilik. <hum>, e, dagoeneko protesta hori bukatu da, e, zergatik, e, zueken alana izan buzuelako edo e, behartutak? …es de kazans, que Jajaja, ¿sí? los Dakolde loالaном pertenecemos. Entre todo, nos ha depositado stop lo se ha registrado en todo notable. Nuestra información no, no es muy r beyaz book. Hay una propuesta pues que situación no en наверное se es muy de tu vida. Que me pare Sta patreon por alil4sop y el gu regulating electricidad por el� Verde Centro. ¿Cuáles la Japón Bai. Norberto aipatu duzu a txikitako patroiak eh matutina ta San Fermine ba deklaratzera Joanberri izan direla goizeko 8 bata eh du besteak zer ondorio ekar ditzake eh honek? Ondorio gura adigerraban hoja la vista que nita de aquí eta, eta Mari Griz albalin bada, Lindada eh libre. Fiantza hmm. fianza se os escató Valverde eh fianza ju, eta gero osa el juicio en Aunque se va a corije la herida, haceenia regularian el físico. Mhm. En oral ayer eh da multa doizuna ia harrico diete? Bai, ni güsteu ayer, minoz. Multa, multa harrico te, fianza se os harrico te, lo pasa que güste dio, multori es ula sensori. Uy, iñore calse uiten. Mhm. Es arrantzan eta guardez kanse arradik hartzen diun. Porque Mari reviso iña eta hemen gero deskargatzen egunean kiluas Justo kilo-kilo kupuroi da, porque eskajatxe usted amar kilo amar, amar kilo, amar kilo, amar kilo, amar kilo kishua. Eta ezin nire engañatu. Eta egurzen dugu, gure lehi hori, gure txak alterela. <gum> Ongi dan, Roberto, horrekin geratzen gara mi esker, e, eh, Benetan. Bale, ba. ondo izan. Bai, ondo bai gortez.